Я так засмутився через цю образу Саломей, що навіть забув на якийсь час про хліб, однак уже скоро проковтнув його вмить і відчув хоч невеличке, але полегшення. Проте воно могло втамувати лише фізичний біль, душевний іще більше поглибився після цієї розмови. Можливо, я справді не мав рації, що доровима. Але хіба мене обходять його судоме й роздратування, коли моє тіло вкрите доказами його жорстокості? І ще одна річ не давала спокою. Соломея сказала, що відчуває такий самий біль. Саме через нього вона, певно, завжди така сумна. Що це могло бути? Чому лише вони це відчували? З цими думками я нарешті заснув. Мені наснилась лікарня. Я лежав на столі в гамівній сорочці. Біля мене стояв лікар і тримав в руках шприц. Не варто хвилюватися Єлисею, каже він, посміхаючись. Ви вже втрачали пам'ять і нічого не сталося. Не прочайтеся, так буде краще. Я озираюся в пошуках допомоги і бачу, що стіл стоїть посеред нашої зали. І всі знайдені спокійно сидять собі на своїх місцях, Зайняті своїми справами Ровими з Соломеєю взагалі стоять біля вікна Обійнявшись і зацікавлено спілкуються Соломеє! Соломеє! Кричу я Та вона ніби й не чує Тим часом голка шприца все ближче до моєї шкіри Соломеє, ти мені потрібна, Соломеє Я не впораюсь без тебе Вона навіть оком не веде Мені так сумно стало і не від того, що от зараз пам'яті позбавлять, а що вона навіть дивитись не хоче. Я відчув клубок у горлі, а на шиї дотик гострої голки. Цей момент прокинувся, і виявилося, що то суха гілка дряпала мені шию, коли я крутився у вісні. Проте рочі. Сонце вже зійшло, і небо розвиднілося, ані хмаринки. І ще всі сплять, немає на своєму місці лише малого а Солома». я озирнувся і побачив його біля води. Він стояв, мов статуя, та не ворушився. За мить я вже зрозумів, чому і, моєму щастю, не було меж. Виявилося, що ми так і надійшли до річки. Ми зупинились на березі Великого озера, оточеного скелями з усіх боків. Шум, який ми чули, Ішов йшов від п'ятиметрового водоспаду, що виривався зі скелі струби, і спадав до озера. Вочевидь, вода по скелями йшла кудись далі, але проходу для людини ніде не було. Ми перебували в глибині величезного колодязя зі скель. Шляху вперед уже не було, лише назад. Знову тією самої дорогою з Праги та сухого гіляча. Я підвівся і підійшов до води. Те, що комусь могло здаватися пасткою, для мене було тихою гаванню. Саме тут, у цих деревах навколо озера, можна було дочекатися повернення пам'яті. Вода була такою чистою і прозорою, що здавалося, лише пірнеш в неї, і вмить вона змиє з тебе всі печалі та сумніви. «Це все через тебе!» Голос Авесалома вивів мене з приємних роздумів. «Ти все зіпсував, блін!» Я обвів погляду малого. Тотальна зневага в юних очах. Невже ти ані трохи не радий, що ми вирвалися з-за ґрат? Можемо вільно рухатись і говорити. Таку фразу позавчора ти півдня вимовляв. Та що мені з того? Де їжа? Де ліжко? Довбню. Образа від людини слабшої та фізично меншої була боліснішою за удар велетня. Я очима зміряв низенького і худого хлопчину, якого міг збити, певно, одним слабким ударом. Не говори так зі мною, малий. Ти значно слабший. І ти не ровим. Я спокійно можу зривати злість на тобі щоразу, як мене вдарить він. Слова мої подіяли. Я веселом обережно почав заткувати, ніби готовий будь-якої миті чкурнути геть. Він не помітив, як спиною я зіткнувся з рувимом, що за шалілим поглядом швидко крокував від нашого нічлігу до озера. «Не лізь під ноги!» – крикнув білявий велетень, і одним рухом руки веселома на землю. Хай йому біс! Що це? Це ж не річка! Його останні слова вже стосувалися краєвиду. А він дивився то на водоспад, то на озеро, певно шукаючи, куди ж витікає вода. Потім ретельно вдивлявся в суцільну стіну скель.